«Хвилинку, Люба, до мене прийшли», – повідомила Паула Періс по своєму рожевому телефону. «Сідайте, Елері». «Ні, Люба, ти не вгадала. Це похмурий чоловік з сріблястими очима, і він мені дуже подобається. Зателефонуй мені завтра щодо скандалу з Монро. Сподіваюся, тобі вдасться сфотографувати той момент, коли Дебі з'явиться з новою зачіскою. Закінчивши серйозні справи, пов'язані з її газетною колонкою голівудських пліток, міс Періс поклала трубку і простягла губки містеру Квіну. Бідолаха розсіно чмокнув міс Періс і швидко витер помаду. «Ви маєте не дуже добрий вигляд», заважила міс Періс критично оглядаючи його похмурі риси. Розкажіть Павлі все про це жахливе місце. Відчуваючи, як ніжна ручка міс Періс обіймає його за плечі, містер Квін полегшив душу. Виявилося, що студія Магна, на яку він працював, доручила йому, як своєму штатному фахівцеві, зліпити історію про скачки, звісно, з якоюсь таємницею бо передбачалося, що містер Квін знає достатньо про злочини. Маючи під рукою 50 сценаристів, які витрачають на перегони весь свій час і всі гроші, з гіркотою скаржився містер Квін. Вони, звісно, обрали того, хто не знає, де у коня холка, а де щітка. «Павло, я пропав!» «Ви зовсім нічого не знаєте про скачки? Вони мене не цікавлять», – огризнувся містер Квін. «Я їх навіть жодного разу не бачив». «Ну і ну», – жахом вигукнула Паула. Вирвавшись з її обіймів, містер Квін у розпачі благав. Пауло, придумайте щось». Вона поцілувала його і сплегнула з дивана. Ви використовуєте час неправильно, любий. Я вже придумала. Паула все встигла розповісти Евері про старого Джона Скота, поки вони їхали серед жовто-зелених пасовищ. Скот був величезним, оглядним шотландцем, з обличчям таким же суворим, як його рідні версові пустки і не менш суворим характером. Його володіння мали вельми похмурий вигляд, за винятком місць, де паслися коні. Але саме вони його згубили, бо він двічі заробив статок, розводячи чистокровних коней, і обидва рази втратив його, роблячи ставки на перегонах. Старий Джон ніколи не визнавав жодного шахрайства в цих справах, розповідала Паула. Він звільнив віда Вільямса, найкращого жакея, який у нього будь-коли був, і зробив так, що того більше не пускали на жоден пристойний і подромий у країні. Вільямсу довелося стати шорником через дрібницю на яку будь-який інший господар подивився б крізь пальці. Проте через кілька років непослідовний старий дав роботу сину Вільямса і тепер Вайті збирається скакати на ризику найкращому коні Джона наступної суботи на перегонах з перешкодами. Ви маєте на увазі перегони в Санта-Аніті з призом у 100 тисяч доларів? Як і всіх тут приводять в екстаз. Так, як би там не було, у Джона залишилися тільки маленьке Ранчо, Гризик і дочка Кетрін, якщо не рахувати стайні з кіньми-аутсайдерами. Поки що, за вашим містер Квін, це звучить як початок фільму класа Б. Так, але це аж ніяк не так захопливо, зіткнула Паула. «Джон дійсно в скрутному становищі. Якщо Вайті на ризику не виграє перегони, то це кінець для старого Джона Скота. До речі, про дорогу. Ось ми й приїхали». Вони звернули ліворуч і, піднімаючи хмари пилу, під'їхали до старого будинку. Дорога була в вибоїнах, Горожа похилилася, пасовище виглядало занедбаним. «Не думаю», – усміхнувся Елері, – «що враховуючи неприємності Джона Скота, він люб'язно погодиться на порохання навчити всіх премудростей скачок за п'ять коротких днів. Зустріч з дорослим чоловіком, який нічого не знає про перегони, може розвеселити старого». А він цього дуже потребує. Кухарка, мексиканка, провела їх до приватної бігової доріжки скота. Старий стояв, схилившись на прогноті поручні і, мружачи маленькі очі на хмару пилу, що клубочилася на доріжці. Його товсті пальці стискали секундомір. За два ярди від скота на поручнях. Сидів чоловік у чоботях з високими підборами, на колінах у нього лежав дробовик, спрямований на добре одягненого джентльмена, схожого на іноземця, який говорив, звертаючись до кошлатої потилиці скота. Джентельмен сидів у блискучому розстері позаду шофера з непроникним виразом обличчя. «Ви зрозуміли мою пропозицію, Джоне?» – запитав чипорний чоловік, показуючи зуби в усмішці. «Забирайтеся до біса з Мгоранчо, Сантелі!» – не обертаючись, – відповів Джон Скотт. «Зараз заберуся», – сказав Сантелі, продовжуючи посміхатися. «Але ви подумайте над моєю пропозицією. Інакше...» Що небудь може статися з вашим конем». Старий здригнувся, але не повернувся, а Сантелі кивнув шоферу. Великий ростер згравів і рвонув вперед. Хмара пилу на доріжці кинулася до них, і вони побачили маленьку підтягнуту фігуру у светрі та кепі верхи на величезному вороному жеребці, що лесні від поту. Кінь, ніся з як гігантський кіт, вигнувши шию і стукаючи копитами. Дві хвилини на 2.45, пробурмотів скот, дивлячись на хронометр. Такий час був у вулкана на перегонах у 29-му. «Непогано, Вайті!» – крикнув він Жокею, що садив коня. «Почисти його гарненько!» Жокею сміхнувся і поїхав на ризику в стайні. «У тебе знову гості, Джоне», – промовив чоловік із дробовиком. Нахмурившись, старий повернувся. При вигляді Паули Періс він посміхнувся, відчого на його суворому обличчі з'явилися тисячі зморшок. І взяв витончену ручку Паули у свої лапи. «Радний тебе бачити, Пауло». А це хто? Його холодні проникливі очі кинулися на Елері. Містер Елері Квін. Як поживають Кеті та Ризик? Його ви вже бачили, старий подивився вслід гарцюючому коню. У суботу на перегонах він нестиме вагу в 120 фунтів. І навіть не відчує цього. Як не відчував щойно. Пауло. Ти звернула увагу на цього негідника? Франта, який щойно поїхав? Це Сантелі. І ти чули, як він погрожував, що з ризиком може щось статися? Старий сердито витріщився на дорогу. Сантелі на обличчі Павли майну переляк. Біле, приглянь за жеребцем. Чоловік із дробовиком зіслизнув з поручнів... І попрямував до стайні. «Сантелі щойно запропонував мені продати йому всіх моїх коней. Чорз забирай, цьому брудному букмекерові належить найбільша стайня на захід від скалястих гір. Навіщо йому мої шкапи?» «Він власник спритного фаворита скачок», – запитала Павла. «А ризик котивиться ще вище, чи не так? На нього ставлять п'ять до одного, хоча умови доріжки можуть зменшувати ставку», – пробурчав Скотт, «а на спритну 2 до п'яти». «Тоді все просто. Купивши вашого жеребця, Сантелі зможе контролювати перегони» оскільки володітиме двома найкращими кіньми. «Ех, дівчинко!» – зітхнув Скот. «Я старий і чудово знаю цих злодіїв. Приз перегонів – сто тисяч доларів, а Сантері щойно запропонував сто тисяч за мою стайню». Паула свиснула. «Тут щось не так. Моя халупа з усім містом». «Не варто такий грошей, а ризик не обов'язково виграє. Не станеш, Сантелі, купувати всіх коней, що беруть участь у перегонах? Кажу тобі то щось інше, і до того ж погано пахне». Він розправив масивні плечі. «Але чого заради я балакаю про свої неприємності? І що привело тебе сюди, дівчинко?» Містер Квін? Ну, мій друг, почервонівши, відповіла Паула, він повинен написати кіносценарій про перегони, і я подумала, що ви в змозі йому допомогти, адже він про перегони нічого не знає. Скот витріщився на містера Квіна, який винувато кашлянув. Не впевнений, сер, що вам дуже пощастило. «Так, як би там не було, ласкаво просимо. Огляньте все і поговори з Вайті. Він знає справу вздовж і впоперек. Я приєднайся до вас через кілька хвилин». Старий відійшов бік, а Паула і Елері покрокували до стайні. «Хто такий цей лиходій Сантелі?» – нахмурившись, запитав Елері. Гравець і букмекер, що має зв'язки по всій країні. Паула злегка зіщулилася. Бідолаха Джон, мені це не подобається Елері. Вони звернули з ріг великої стайні і ледь не налетіли на юнака і дівчину, які, стоячи біля стіни, так гаряче обіймалися цілувалися, ніби їм належало розлучитися назавжди». «Вибачте нас!» – вибачилася Паула, відтягуючи Елері назад. Молода леді подивилася на неї, кліпаючи заплаканими очима. «Ви Паула Періс?» – схлипаючи запитала вона. «Саме так, Кетрін!» – усміхнулася Паула. «Містер Квін, міс Скотт, що тут відбувається?» О, Пауло!» – трагічно вигукнула міс Скотт. «У нас таке горе!» Її коханий Бояско тримався позаду. Це був худорлявий хлопець у брудному, погано пахнучому кобінезоні. На його окулярах бовталася солома, а на носі темніла брудна пляма. «Міс Періс, міс Квін», – представила дівчина гостей. «Це Хенк Голідей, мій, мій друг». «Мені все ясно», – співчутливо промовила Паула. «Сноп-татко не схвалює занадто тісну дружбу Кеті і хлопця зі стайні. Цьому причина трагедії». «Генк – не хлопець зі стайні», – вигукнула Кеті, змахуючи сльози щік, почервонілих від обурення. Він закінчив коледж, і… Кейт. З гідністю вимовив юнак, що пахнув кіньми. Будь ласка, дозволь мені пояснити. Міс Періс, у мене є серйозна вада. Я боягуз. Подумаєш, я теж боягузка, сказала Паула. Так, але ви не чоловік. Я жахливо боюся тварин, особливо коней. Містер Голідей здригнувся. Я взявся за цю, цю брудну роботу, щоб побороти мій дурний страх. Хлопець уперто випнув підборіддя. Я ще не переміг його, але коли зроблю це, знайду собі справжню роботу. А потім, рішуче додав він, обійнявши тремтячі плечі міськот, я одружуся з Кетрін, згоден її татко чи ні». «О, я ненавиджу його за це!» – знову заплакала Кетті. «А я?» – похмуро почав містер Голідей. «Генкус-пенкус!» – почувся голос зі стайні. «Цікаво, за що тобі платять? Швидко прибери тут усе, поки я з тебе шкуру не спустив». «Так, містера Вільямс, поспішно відгукнувся Генкус-пенкус і, винувато кивнувши, Помчав виконувати розпорядження. Його кохана, ридаючи, побігла до будинку. Містер Квін і міс Періс подивилися один на одного. «Я отримав сюжет для сценарію», – промовив Елері. «Але це не те, що потрібно». «Бідні діти», – зітхнула Павла. «Ну, поговоріть з Ваті Вільямсом, і подивимося» чи не осяє вас натхнення. Протягом наступних кількох днів містер Квін блукав поранчо Скота, розмовляючи з жокеєм Вільямсом, з окуляристим містером Голідеєм, хто, як з'ясувалося, знав про перегони стільки ж, скільки Елері, а цікавився ними ще менше. Спостійно плачучою Кетрін, з охоронцем на ім'я Біл який спав у стані біля ризика, поклавши руку на дробовик. І самим старим Джоном. Він багато чого дізнався про жокеїв, людей, що добувають і продають інформацію про скакових коней, саму процедуру перегонів, а також упряж, перешкоди, призи, штрафи, розпорядників, букмекерів, знамениті перегони, гіпподроми – коней та їхніх власників, але натхнення вперто відмовлялося зійти на нього. Тому в п'ятницю під вечір, бачачи, що наранчо скота його дивним чином ігнорують, Елері з нудьги поїхав на голівудські парби для омивання у водах Галааду, він вивив Павлу вісаду, що втішала двох засмучених молодих людей. Кеті Скот, як завжди, плакала, або ягузливий, за власним визначенням містер Голідей, одягнений цього разу не в смердючий одяг, зніяковіло погладжував її золотаве волосся. Знову трагедія? запитав містер Квін. «Мені слід було здогадатися. Я щойно зранчу вашого батька, на яке опустилася пелена мороку». «Ще пак», – вигукнула Кетрін. «Я висловила батькові все, що про нього думаю. Так поводитися з Генком. Більше я до самої смерті з ним не заговорю. Він поводиться просто протиприродно». «Кеті!» Докірливо промовив містер Голідей. «Так не можна говорити про свого батька». «Генку, якби у тебе була хоч крапля мужності...» Містер Голідей сіпнувся, немов кохана, торкнулася його оголеним дротом під напругою. «Я не це мала на увазі, Генкус», – заплакала Кетрін, кидаючись в його обійми. «Я знаю, що ти невинен у своєму боягустві. Але коли він збив тебе з ніг, а ти навіть не...» Містер Голідей замисловно погладив ліву сторону щелепи. «Знайте, містер Квін, коли містер Скотт мене вдарив, зі мною щось сталося. На мить я відчув дивне бажання. Я впевнений». Що якби в мене був револьвер, і я вмів з ним поводитися, то запросто скоїв би вбивство. У мене, так би мовити, почервоніло в очах. Генку. з жахом скрикнула Кеті. Генк зітхнув. Жага людино вбивства згасла в його бляклих блакитних очах. Старий Джон, пояснила Паула, підморгуючи Елері. Знову застав цих двох, що обіймалися в стайні, і, очевидно, вважав це поганим прикладом для ризика, чий розум повинен зосередитися на завтрашніх скачках. Тому він звільнив Генка, а Кеті вибухнула, наговорила Джону зухвалостей і пішла з дому назавжди. «Звільнити мене – його право». Холодно завважив містер Голідей, але тепер я йому нічим не зобов'язаний. Я не буду ставити на ризика. Сподіваюся, що ця скотина програє, схлиповала Кеті. «Знаєш, Кеті, твердо сказала міс Періс, я досить наслухалася цій нісенітниці. Тепер я маю намір поговорити з тобою як сувора тітонька». Ридання Кеті посилилися. «Містер Голідей», – манірно заявив містер Квін, – «на мою думку, це привід для нас піти і трохи випити». Кетрін, Генку, містер Квін і міс Періс на силу відірвали закоханих один від одного. Було на початку одинадцятої, коли міс Скотт, вже не плачучи, але все ще зі слідами сліз на обличчі вийшла з білого каркасного будинку «Міс Періс» і сіла в свій маленький, покритий пилом автомобіль. Коли вона включила запалювання і натиснула на стартер, із заднього сидіння почувся хрипкий бас. Жодного звуку. «Розверніть машину і їдьте прямо, поки я не накажу вам зупинитися». Міскот заверещала, але велика рука в шкіряній рукавичці затиснула їй рот. Через кілька секунд машина зрушила з місця. Наступного дня містер Квін зайшов по міс Періс і вони з черепашечою швидкістю поїхали на схід, у бік Аркадії, біля якої знаходився знаменитий іпподром Санта-Аніта – «Що сталося вчора ввечері з плакучою Кеті?» – запитав містер Квін. «Ого, я відправила її назад на ранчо. Дівчинка пішла від мене на початку одинадцятої. А що ви зробили з Генкусом-Пенкусом?» Напоїв його як слід і відвіз додому. Він оселився в мебльованих кімнатах. «Хлопець всю дорогу ридав у мене на плечі». Старий Джон, крім іншого, штовхнув його нижче спини, заподіявши йому тяжкі душевні муки. «Бідний Генкус! Єдиний порядний представник чоловічої статі, якого я коли-небудь зустрічала!» «Я теж боюся коней», – поспішно сказав містер Квін. «Ви просто огидні! Сьогодні вранці...» Ви мене навіть жодного разу не поцілували. Тільки освіжаючий бальзам губ «Міс Періс», застосований у різних пунктах шосе номер 86, утримував містера Квіна від спалахів гніву. Дороги були забиті транспортом. Біля іпподрому стало зовсім кепсько. Здавалося, всі мешканці Південної Каліфорнії Сустрілися сьогодні в Санта-Аніті, використавши всілякі засоби пересування, від запорошених фермерських розвалюх до блискучих металевих монстрів-кінозірок. Трибуни рясніли тисячами людей, створюючи строкату мозайку кольорів і рухів. На блакитному небі сяїло нежарке сонце, до приємний вітерець. Перегони вже почалися і маленькі фігурки коней, що мчали, чітко вимальовувалися в яскравому сонячному світлі. «Який чудовий день для скачок!» – вигукнула Паула, тягнучи за собою Елері. «Ого, тут і Бінг, і Дін Мартін, і Боб хоп Привіт! І Джон, і Кларк, і...» Незважаючи на ентузіазм міс Періс, містеру Квіно вдалося в підсумку підібратися до стіла і по дрому. Вони знайшли старого Джона Скота, що спостерігав з настороженістю індіанця за конюхом, що масажував оксамитові передні ноги ризика. Похмурий вираз грубого обличчя Скота змусив Павлу запитати – «Щось не так з ризиком, Джоне?» «З ризиком все гаразд», – відповів старий. «Вся справа в Кейт. Ми посварилися через цього хлопця Голідея, і вона втекла з дому». «Ні синітниця, Джоне. Я сама вчора ввечері відправила її додому». «Кейт була в тебе? Але вона не повернулася додому». «Як не повернулася?» Паула наморщила маленький ніс. «Очевидно», – проборчав Скотт, – вона втекла з цим паршивим боягузом. «Він же не чоловік». «Не всім бути героями, Джоне. Він хороший хлопець і любить Кеті». Старий мовчки витріщився на жеребця, а Елрі і Паула попрямували до своєї ложі. «Дивно», – з тривогою сказала Паула. Кеті не могла втекти з Генком, адже він був з вами, і я впевнена, що вчора ввечері вона мала намір повернутися на ранчо. «З нею все гаразд, Пауло, втішив її Елері. Але погляд його став замисленим і злегка стурбованим. Їхня ложа знаходилася неподалік від галявини. Під час підготовчих скачок… Паула вивчала в бінокль «Море облич». «Ну і ну», – раптом промовив містер Квін, і Паула почула, як посилився гуркіт на трибунах. «Що трапилося?» «Спритного фаворита», – викреслено зі списку учасників, – сухо пояснив містер Квін. «Спритного? Коня Сантелі?» – Паула, збліднувши, витріщилася на нього. «Але чому, Елері? Тут щось не те. Стається, він розтягнув сухожилля і не може бігти». «Ви думаєте, – прошепотіла Павла, – що Сантелі має якесь відношення до зникнення Кеті?» «Можливо, – пробурмотів Елері, – але я не розумію. Вони виходять». Трибуни здригнулися від криків. З боку галявини рушила низка величних тварин. Разом з тисячами глядачів Паула і Елрі встали і витягли шиї. Учасники перегонів з перешкодами йшли з троєм до стартового стовпа. Попереду крокував скеля, що кульгав на дербі два роки тому, і з того часу не брав участі в змаганнях. Сьогоднішні перегони мали стати його поверненням. Савсідники ставилися до нього з презирством, очевидно, розділюваним рештою публіки, оскільки ставки на нього розбилися 50 до 1. За ним слідували низькорослий вояка Білі, екватор і нарешті ризик. Чудовий вороний жеребець явно нервував, Вальті Вільямс на силу стримував його. Йому допомагав конюх, що йшов поруч. Старий Джон Скотт, чия масивна фігура була добре помітна навіть на такій відстані, незграбним кроком рушив від галявини до свого жеребця. Очевидно, щоб заспокоїти його. Паула скрикнула. «У чому справа?» – швидко запитав Елері. Он там у натопі, Генк Голідей, прямо над тим місцем, де проходить ризик, приблизно за 50 футів від Джона Скота, і Кетрін з ним немає. Галері узяв у неї бінокль і відшукав Голідей.